ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ام عباد فإن احسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلندري متى تكون وتمام الله جل شانه Vetëm atë erfalendarojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Atë që Allahu xhallashanuhu e ozon në rrugën e drejtë, nuk ka kush që mund ta humb, ndërsa atë që Allahu xhallashanuhu e lën humbje, nuk ka kush që mund ta udhozaj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me plot merit tjetër pas Allahut xhallashanuhu dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, asht rob dhe i dërguar i Tij. Fat Allahu xhallashanuhu në librin e Tij fisnik. O ju atë të cilët keni besuar, keni dror Allahun me një dror të sinqertë dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frik Allahun i cili ju krijoi prej një vetje, pastaj prej asaj vetje krijoi polën tjetër dhe prej atyre të dyve u shumuan shumë burra dhe gra. Keni frik Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, ruani farefisin tuaj, sepse vërtet Allahu është mbi qers mbi ju. Gjithashtu një jetë tërkuranor, thëtë Allahu gjëllëshan hu, ojë të cilit keni besuar, keni friga Allahun dhe thua një fjalë të drejta, është aj i cili u ashlyen më katet, u amundësën të bënjë vepra të mira dhe kush e respektan, apo ju bindët urdra të Allahot dhe të dërguar i ti veç ka shpëtuar me një shpëtim të madhë. Dërsa i dërguar i Allahot, Muhamedi sallallahu aleyhi wa sillem, thot me një hadith, nuk ka dëshim se fjalët më të mira janë fjalë Odhëzimi me i mirë është odhëzimi Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem dhe i prat me të këshia janë ato të shpikura gjdo e shpikur është risi dhe gjdo risi për fundimin e ka në zjarë gjehennamit Vlazën gjematli dhe të mundohem në këta pak minuta me fol pak për një organ në trupin e njeriut bëhet fjalë për zemrën Allah o gjelesha nëhur shumë aija thekura nore e ka përmend gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithë të tij e ka përmend zemrën por më tregu më rëndësisht më ma, më më gjensisht do të thon tim për çelën po doim të fol si si piknisje apo si fillim e kishim marr hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë ala inna fil jasadi mudghra ira saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu von trupin njeriu ka nje cop mishi nëse ajo është e mirë krejt trupi i njeriu është i mirë ndoshta nëse ajo është e keqe krejt trupi i njeriu është i keq por zemra çushpë po përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë në këtë hadith është një cop mishi që praforsisht peshon rreth 300 gram do thonë funksionon për me çarkullu gjakun e për trupin e njeriu Allahu Gjelesha në hu, anën mekanike të zemrës, nuk e këna kalon dorën tonë. Mirë po prej nesh, ka kërku që me pastru zemrë prej gjinahave. Edhe do t'i përmenim njëzët lojët zemrë a që Allahu Gjelesha në hu, i ka përmen në Koran. Tëjtë prej tyre në aspektin pozitiv, dërsa në dëmdhejt prej tyre i ka përmen në aspektin negativ. Mirë po, fillim e shushet se i ka dhe maheret, se alështë, anë në mekanike, Allah Gjeleshanu nuk në e kalon në dorën tonë. Sikur të në e kishlon funksionimin e zemrës në dorën tonë, më t'i kishmi me vdikë. Sepse njeri u lodhët, ka nevoj me pushu, ka nevoj me fit, ka nevoj me punu. Dhe anë, sikur t'i shkona në e fanë, di shkona në e loj mekanizmi, që me s'ilë me funksionu zemra, më t'i kishmi vdikë, nuk n'a kishë funksionu zemru. Mirë, po kjo është qështi Allah Gjeles që Allah gjëllëshanë hu ju ka drejtu jo besimtarve, duke ju pru argumente, logike atyre. Në fund shumë a jetë e gjojmë që Allah gjëllëshanë hu thëtë, «Wa fi enfusikum e felat të bësirun». Dhe në vetën e juaj, keni argumente, anë keni ata të silit qeni, gjashëtënja e tjetër kërë anërë thëtë, «Wa i në të audun i me të Allahi la të hësuha». Nëse ullëni edhe filloni me i nëmru të mirat edhe mirësit që Allah gjëleshan u a ka jep juve, nuk kini me pasë mundësi me i nëmru. Gjithashtu një jetë tërkona nërë thëtë, U asbaga alejkum ni amehu dhahirat e mwabatine dhe jo kuambulluar me dhëntit e ti, që janë të dukshme edhe janë të padukshme. Gjithashtu pe nga meri sallallahu aleyhi wasallam një në një hadith tërkona në një hadith të i thëtë, Ina Allahe la janë dhuru ila e, e gjësadikum, wala ila suarikum, wala kin janë dhuru ila kulubikum. Me të vërtet, Allaho gjëllëshanuhu nuk shikon në fizionomin edhe në trupin e juj, mirë për shikon në zemrat e juve edhe në veprat e juve, qëfar veprasht ju po punoni. Gjithashtu, përësën me fillu me i përmenë që tollojët e zemrat dhe që kanonë kuran, do të atësikim edhe një hadith të pjetë tjetër për pejgambirit sallallahu a fot in al mu'mina in al mu'mina idha aznaba kanat nqtan sawda fi qalbiha fa in taba wa naza wastaghfar saqala qalbuha saqala qalbuha wa in zada zad fot me tvert fot besimtar saher ce ban mkat saher ce ban xna allah xleshanu zemren e ti vendose fot ka nje pik ezez Dere sa të ambullonë komplet zemrën, mirë po thëtë nëse pëndohet edhe kërkën falje të ka Allah Gjelesha në hu, ato i fshien ato pika, mirë po nëse vazhdojnë, thëtë, me bëmë e kate, edhe ato pika të zeza, pra vazhdojnë, dere sa të ambullonë zemrën, si shka arë shumë a jetë e kuranore, ku Allah Gjelesha në hu, ka përshkru gjendjen e, e pabesimtarve, و وطب و طبع الله على قلوبهم الله ثم ان يا يا ka bulu ja zemrat e tyre ja ka bulu zemrat e tyre e kështu me radhë po filloj me përmend këtu vet po më të thellëhet e zemrave çu shetë ka më herë çu Allah xhallahu i ka përmend në aspektin pozitiv apo hapërtura është zemër e pastër e ka përmend këto Allah xhallahu Kur'an çka në kuptoj me zemrën e pastër me zamërën e pasër në këptojmë ajo zamër e cila është e pasër prej shirkut, prej kufrit prej hipokrizis, prej dyftërsis e kështu më radhë Fëtë Allahë gjëllë shanuhun ja e kërë anorë jau me la janfao malun wala benun illa men atë Allahë bi kalbin selim ditën kër nëgë dhëtë bojnë dhëbi as pasurija as e vladët mirë njeriut Apo do të shpëtëj qaj person i cili ka ardhë me zemër të pasër, para Allah të gjëleshan hu. Pra kjo është loj i parë. Loj i dytë është zemër e këthyër. Zemër e këthyër është ajo zemër e cila pendohet, pendohet të ka Allah të gjëleshan hu për mëkatet që i ka bë. Bon. Pra zemër të pagabume nuk ka. Apo njeritë pagabume nuk ka. Mirë po ka njeritë që bën mëkate, mirë po një të nko, edhe pendohet për pe që aty në mëkateve E që të lojt njeri ut Apo që të lojt zemrë Së Allahot gjëllë shanë hu E ka të shuajt zemrë e këthyër Thëtë Allahot gjëllë shanë hu njëhet kërë nërth Men khashjër rrahman e bil gajbi Wajja e bi qalbim munib Kush jaka Frigën Allahot Më shiruësit Dukë e mas e po ato Gajbi Njeri s'komen si me po Allahot gjëllë shanë hu Wajja e bi qalbim munib Edhe vjen par Allahot gjëllë shanë hu Men jë zemrë të këthyrë, të më thonë të penduar. Lojitrit i zemërave është zemër e bindër. Kjo zemër është zemëra e palikundër, e qetë edhe e stabile. Përmen një jetë, kur anorë ku Allah o gjëllëshanu hu, në surët të lhaqë thët, edhe ata të cilve u është dhëndituria, Ta kuptojnë se ai është fjala për Kur'anin, është e vërtetë nga Zoti i Yt, të besojnë atë me zemrat e tyre të bindura, e të qetçohen me të. Nuk ka dyshim se Allahu ju zon në rrugën e drejtë ata të cilët besojnë. Lloji katërt i zemrës është zemër e friksuar. Ajo zemër e friksuar është ajo e cila ja ka frikën Allah xhallashanuhu edhe gjithherë friksohet se veprat të cilat po i bën, mos Allahu Gjellëshanu nuk po ja pranon atina. Thotë Allahu Gjellëshanu hu në ajat këra nërë, walledhine juqtune ma etau e wa kulubuhum wajgjleh, innehum ila rabbihim ragihun. Edhe ata të cilat japin, është fjala kur të japin lëmosh, e japin me zemrat e tyre të friksume, duke u frigu se mos pohin, së faqësia apo dhe qka tjetër, e Allahu Gjellëshanu hu, nuk po ja pranon vi nuk po ja pranon veprat e tyre thot innahum ila rabbihim rajiun edhe ata tek allah xhallashanuhu tek zoti tyre do te kthien lloji i pest i zemrave esht zemër apo zemër e përkushtuar ky lloj zemra esht zemra e cila përkushtohet në zbatimin e dispozitave të fesë allah xhallashanuhu Thotë Allahot gjëllëshanu në jetë kërën orë, dhalike vë me juaddim shëa ira, ira Allah, fe inna ha min takë val kulub. Ata të cilët i madhërojnë simbolet e fesa Allahot gjëllëshanu hu, ata pra janë të tjilët janë me zemra të përkushtuara. Pra njerëzit që i madhërojnë simbolet e fesa Allahot gjëllëshanu hu. Lojë gjashti zemra është zemr e udhzuarë. Thëtë Allahu të gjëllëshanë hunë një e të Kurërën orë, wa ma asabëm i mosibetin illa bi idhni la, wa ma juqmin billahi jahdi kalbë, wa Allahu bi kulli shëjnë alim. Edhe gjdo fatkeqësi që i bie njeriut, ndodhë me vëllnetin e Allahu të gjëllëshanë hunë. Ajë i a u dhënë zemërën kujtë të dojë. Allahu di mirë gjdo gjë. Lojë i shtatë i zemëra është zemër e qëtë është zamër pra e cila që të sohet duke përmendë Allahut gjëllëshanë hu, edhe duke e realizu të uhidin apo njëshmërin e Allahut gjëllëshanë hu. Thëtë Allahut gjëllëshanë në njëjët kërën ordë, e ledhina amenu vë tatme inu kulubuhum bi dhikri lah, e la bi dhikri lahi tatme inu l'kulub. Ata që besojnë dhe zamërat e të cilve, kur përmendët Allahut gjëllëshanë, vërtet, zamërat që të sohet me përmendjen e Allahut gjëllëshanë edhe lojtet, apo lojt fundit i zemrave në aspektin pozitiv, është zemr e gjall. Qysh ka mundsi njeriu me pas zemr të gjall? E përmen këto, Ibn al-Kajimi në njërën prej librave ti thot se zemra mund të gjallërohet njeriu duke i kujtuar popojt e ma hershëm. Qysh Allah o gjëleshan hu, i ka denu ata popojt, edhe duke a ja pas frikën Allah o gjëleshan hu. Edhe argument për këtë kemi inna fi zalika li dhikra liman kana lahu qalb vërtet këtu këtu ka këshill për çdo njerëz që ka zemër çdo njerëj faktikisht që jeton ka zemër mirë po qëllimi i këtij ajeti është domoshi ka zemër gjallë ka zemër me me me iman këto pra janë tet llojet e zemrave të cilat Allahu xhallahu i ka përmendur në aspektin pozitiv Ka loje tira, të ashtë dëmdhët loje tira që Allah gjëleshan hu i ka përmen në aspektin negativ. Edhe është të obligu shumë, jemi të obligu me imsu edhe këto, si që, që shka thonë njëni prej pre sahabive, prej sahabive të shokve të pejga merit, e kemi imsu shërën, jo me kultivu, jo me punu me ta, apo të keqen, mirë po, e kemi imsu me qëllim që mos të bim të keqen, edhe napra im të obligum me i këqyrë se cilat janë këto lojit zemrëve, me qëllim që të ruhmi edhe të pasrojmë zemrën tonë, ashtu si që nga ka urdrua Allah o Gjellëshan hu. E para e tynë është zemr e pëshore, zemrën e cilë është e goditër nga smundit e dëshimit, nga epshet e kështu më e radhë. Argument për këtë e kemi fjallin Allah o Gjellëshan hu, ku Allah o Gjellëshan në një jetë, kër anorë thëtë, Janisat Ennbi la sunna ahad min nisae in ittaqaytun fala takdha'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa o grat e dërguarit ju drejtu Allahu xha'alnu grat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam junukeni sigrat e tjera nse ifriksoni Allah mos mos flisni me fjalë për këdhëlsë ç'të mos ju dëshëroj ai ç'në zemrën e ti ka epsh për flis një drejt dhe, dhe në mënyrë të ndërshme. Loj i dytë është zemr e vërbuar. është zemr e cila nuk e shekht të vërtetin dhe nuk merë me sim prej saj. Thotë Allah o gjëllëshanu hu një jetë kërë nërthët, kër i përshkru në gjenjen e pabesimtarve, dhe nëse qysha Allah o gjëllëshanu gjdë njeriu, i ka jep mendje me mendu, i ka jep sy me shqiu, i ka jep vesh me dëgju, mirë po, Publisin tarë, dohom nuk i realizojnë këto, edhe në fund një njërë prej tyre thotë, "Vaelakin wal walakin ta'malul qulubu allati fi sudur." Fëd, le të ju kanë verbruar syt aty në. Mirpo ju kanë verbruar edhe zemrat e tyre, të cilat i kanë në kraharorin e tyre. Pra, kjo që lloj i zemrës të verbruar, zemër e hutuar, është ajo zemër e cila është e hutuar nga Kurani. Angazhuar me gjërat të pavlerat të kësaj bote Thëtë Allah u gjëllëshanu në jetë kërën orë Lahjetën kulubuhum O esërru në gjëval ledhine dhalemu Hëlhëdhe illa beshërum mithlukum E fete të tunë e sihrë O entëm të bësirun Zemrat e tyre janë të hutuara Ndërsa Ata që janë idhujtar Flasim shëjë hurazi A është kjo Muhamedi Dishka tjetër për vetë se njeri si ne Val a do të shkoni ju pas Ma gjisë të ti E kur e shikoni me syyt e tuaj pra do të thon apo e pasoni ato edhe magjinë e tina se e kanë xhuzuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si magjistor apo e pasoni ato edhe magjinë e tina kur ju jeni duke e parë me syt e tuaj me syt e juaj lutjet e zamrar zamra junah shore or zamra e cila e fshi dëshmin në Allahu xallashanu Thotë Allah u gjëneshanu hu Wallat e këtë mu shëhade Wallat e këtë mu shëhade Wallat e këtë mu hafe innehu afimun kalbu Mos e fshet një dëshmin Se kush e fshet atë Zemra e ti është gjënaqqare <të> Loj tjetër është Zemra e mendja madhit Apo zemra Prej pre, pre, pre mendja madhësis E mendja madhësia ma madhe Qa ka mund si mendodhë është njeri ju Me qenë mendje madhë kërshi Allahot gjëllëshanë hu E për tjilët Allahot gjëllëshanë hu thot Këdhali ke jatë bëllahu ala kulli kalbim më të kebbirin gjëbër Allahot gjëllëshanë hu thot Javullos zemrën e gjdo mendje madhi Pra që është mendje madhë në tëj Allahot gjëllëshanë hu Dhoj tjetëri zemrë av është zemrë e vrashkt Zemrë e vrashkt është aj e cila është larguar nga mëshira Allahot gjëllëshanë hu Këtë e përshunë, Allah o gjëllëshanë në një jetë kërë nërë thëtë, valem kënë të fadhën gali dhe lënë faddo min haulik. I drejtohet pegamberit sallallahu aleyhi wasallem. Në onë qysh njerëzit, masën e i ka mbesu. Edhe i drejtohet Allah o gjëllëshanë hu, se si kur të kishe qenë me zemër dvrajht, edhe i ashë për nda i tyre, kur s'kishe pas mundësi me i përfitu zemër atë tyre. Mirë për, në onë kishe qenë Lëj tjetër i zemrë është zemrë e vullosër. Thëtë Allah o gjëllëshanë hu, wa khatëme ala sema i hii wa kalbi. Allah o gjëllëshanë hu, ja u ka vullosër dëgjuarit e tyre. Pra nuk dëgjojnë, edhe ju ha ka vullosër zemrat e tyre. është fjala për pabesimtarët. Lëj tjetër është zemrë e ashpër. Thëtë Allah o gjëllëshanë hu, kër i përshkruan pabesimtarët, wa gjaalna kulubahum kasjeh. Dhe u ka, ua kemi bëzë zemrat e tyre të ashpëra Zemrë tjetër është zemrë mos, për, mos përfilse Nuk e përfil kujtimin a Allah të gjellëshan hu Por është ndikuan nga epshi Thotë Allah të gjellëshan hu Vala të tihë men e gëfelne e kalbe huan dhikrina Edhe mos e paso atë I cili është gafil Zemrë atina është gafil nga përmendja e Allahu të gjellëshanë hu. Lëjtjetër i zemrëve, është zemrë në buluar. Sa që nuk arrinë, asë fjallë e, e Allahu të gjellëshanë hu, asë e pegamberit sëllë Allahu a.s. Këtë e përshkruan Allahu të gjellëshanë hu një e të kuranon, ku përbesimtarët i kanë thonë pegamberit sëllë Allahu a.s. Wa kalu kulubu në gulf. Zemrë atëtona i ka thonë njën të bulume. Edhe me një fjallë, Ase i emt interesu mot ndëgjush ato çka jeti ty e thon. Edhe zemra e fundit është zemra e dashim e cila hamendet dhe vazhdimisht dëshon. Foth Allahu yen shanuhu wartabat qulubuhum. Edhe jo jam bo, do të thon zemrat e ty në jo bo Allahu yen shanuhu ka bo zemrat e tua të dëshimta. Qëto dhëzën që më të likë, kem lojet e zemrave që ja përmend në Koran. E ne e lusim Allah në gjëllëshanë hu që më nabohë prej që atyre të tëtë lojëve të para, e më narujtë Allah në gjëllëshanë hu prej këtyre të dëmdhët lojëve të tjera, edhe përfund e kishmi lutë Allah në gjëllëshanë hu me një lutje që pegameri sallallahu a.s. Shpesh her e ka thonë, duke thonë, Allahume ja muqallib e kulub, thebit kulub e na aladinik. ورطولوس izembrave forçoi zemra tona nfen tona wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد